Doncs efectivament aquí estem un dia més amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, a punt per començar amb el nostre servei de notícies del dia d'avui. El que us portarem serà diversos temes que anem a parlar-vos ara mateix, com per exemple la Festa Major de en Ja la tenim aquí, durant uns minuts en parlarem amb l'alcaldessa Vanessa Peiró. També la valoració de la Festa Major de Palafrugell i del Punt Lila en parlem amb la Sònia Viboles i la Mònica Tauste de l'Ajuntament de Palafrugell. I per per acabar, en el dia d'avui també donarem un cop d'ull, entre d'altres coses, el monestir de Sant Pere de Rodes i la canònica de Vilabertan. Fem un cop d'ull a l'Alt perquè en dos han posat en marxa les activitats d'estiu per descobrir el patrimoni d'una forma lúdica. Tot això i moltes més coses a l'informatiu de la sintonia de Ràdio per la Us parla Rafel Corbí. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes. Senyores i senyors, en els propers minuts anem a parlar de festa major i és que aquest proper cap de setmana, com sempre passa, després de la festa major de Parla ens arriba la festa major de Montràs, a la qual tanta gent de casa nostra dos té tendència també a anar-hi. Molta gent de la que ens escolta, òbviament, perquè és a Montràs. I volem compartir aquests minuts amb l'alcaldessa de Montràs, la Vanessa Piviró, que ens espera a l'altra costat de la línia telefònica. Bon dia, Vanessa. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un cop uh, més situada ja a l'alcaldia. Bé, bueno, ens, ens hi anem posant dia a dia, canvia bastant la manera de fer. Molt bé, d'això en parlarem un altre dia, si cas, avui estem de festa, si et sembla, anem a comentar una mica per als nostres oients quines activitats ens teniu preparades a Montras per aquesta festa major 2019. Quan comenceu? Comencem aquest proper dijous dia 25, que de fet és el dia de, del patró Sant Jaume d'aquí de Montras amb un concert de gospel, que seria la, la novetat d'aquest any. Mm -hmm. Concert de gospel, que té lloc a les 10 de la nit a la plaça de l'Església, un gospelians, és el començament el 25 és el dia de la festa. Per tant, vosaltres feu festa? Correcte. Mm -hmm, molt bé, doncs que us aprofiti aquest 25, la dia de, de, de Montras, 26 de juliol, divendres, ja són els dies que, òbviament, es tira més cap a la festa, perquè són els dies que coincideixen amb el cap de setmana, no? Exacte, és els dies tradicionals de festa, divendres, dissabte i diumenge i el divendres comencem amb el que és la, la, la programació per la gent més jove, amb un concert a l'exterior del pavelló de les 11 de la nit fins a aproximadament les 3 de la matinada i aquest any tenim els de cover més els festucs. Uh -huh. a l'exterior del Pueblo Esportiu Municipal espero que els veïns doncs, també vulguin participar de la festa i que gaudeixin d'aquesta aquest, actuació amb una de les bandes més eh, emblemàtiques d'aquesta zona des de fa un temps com són els festucs juntament amb The Covers Band això serà el divendres de les 11 de la nit i fins més o menys les, les 3 i que la festa no s'aturi el dissabte és, el, és un dels dies principals hi ha més activitats Sí, el dissabte normalment és quan es fan les activitats pels més menuts en aquí la plaça de l'Ajuntament, que normalment es fa una festa de l'escuma i també jocs d'aigua i una mica de berenar per la mainada. Llavors és una mica continuació a les 6 de la tarda en el camp de la figuera que nosaltres li diem al costat del camp d'esports de, de la ciutadella. Es fa també el torneig de festa major de vitlles catalanes, que bé, nosaltres amb les vitlles catalanes hi van fer una posta ja anys enrere i, i seguim molt implicats, creiem que, que és un esport que hem recuperat i que, que s'hi ha de seguir treballant i s'hi ha de seguir creient i eh, llavors ja per tancar, diguéssim, la, la, la nit del dia més o un dels dies més eh, intensos a nivell d'activitats eh, tenim la festa dels 80, altre cop a l'exterior del pavelló a partir de dos quarts a dotze de la nit. I fins... Que vulgueu tancar, no? I fins que, que puguem tancar, que, que els veïns també els deixem descansar una mica, eh, no sé, una mica lo que dongui la nit, però sempre entre uns i altres procurem eh, estar tots ben avinguts i que no hi hagin complicacions en aquest sentit. Esperem que així sigui. El diumenge és el darrer dia de la festa major, òbviament no hi poden faltar alguns apartats tradicionals a les festes majors de casa nostra, com són la missa o les sardanes. Exacte, sempre tenim uh, l'ofici solemne, que a més a més contem amb la coral parroquial que, que canta tot el que és uh, la missa a l'església, a uh, tres quarts d'onze, i llavors es fa la meja audició de sardanes, que aquest any tenim els Montgrins i el vermuc de la festa major. Uh, continuem després a dos quarts de vuit del vespre, uh, a cop en el, en el lloc emblemàtic de referència que és l'exterior del pavelló, amb el concert de tarda, el ball amb l'orquestra, i la que també hi ha d'estigui en una activitat més que tradicional, que és la degustació de cuina catalana. Mm -hmm. No us esteu de regeix, amb els mongrins? No, intentem fer el que podem, <ríe> una mica tot i que llavors les rebarem segurament patacades per la despesa, però jo crec que la, la festa grossa bé s'ho mereix, intentem ser molt conseqüents amb, amb les despeses i les inversions que fem, amb... Um... I hem treballat molt, jo crec que la gent estarà contenta. De fet, és un format eh, bastant que segueix la línia de del que han sigut tots els anys. L'únic que intentem és eh, doncs, donar-li un incentiu més amb tot el que és el tema de jovent i amb activitats diversificades perquè una mica es doni sortida a tothom, des dels més menuts fins als més grans. Òbviament és la festa major i per tant doncs, això no anita res a veure i si s'han de portar els mongrins es porten, què carai, ah, a disfrutar-ho tothom perquè hi ha d'haver-hi per tothom la, la festa per als joves, la mitjana perquè cada vegada tendim més a, a diversificar, abans era una festa en la qual hi havia l'orquestra per tothom, ara es van fent coses diverses. Sí, aquesta jo crec que és uh, la idea que tenim i l'objectiu que hauria de ser de que totes les franges d'edat, tots els col·lectius s'hi poguessin sentir representats. Nosaltres sempre diguem que tenim les portes obertes en quant a que la gent pugui venir i oferir-nos uh, el que estiguin interessats a fer. Uh, nosaltres, evidentment, si es ve un grup de, de joves i ens diu que volen fer, que sé jo, uh, un... bueno, temps enrere s'havien arribat a fer ral·lis, s'havien arribat a fer... Uh, en d'exposició d'artistes, de, de pintura, concursos, etc. És a dir, nosaltres sempre tenim la porta oberta i volem donar una mica resposta a les expectatives de tothom, que tothom s'hi senti s'hi senti implicat i s'hi senti representat. És a dir, que jo des d'aquí eh, també voldria una mica que tot, tot aquell que, que trobi que li falta alguna cosa en el programa, que vingui i de cares de l'any que ve ens, ens doni propostes noves, idees noves, que nosaltres intentarem solucionar-los i donar-te cabuda. Si haguessin de posar el que agrada a tothom, igual no tenim prou amb un mes de Festa Major, no? No, home, som un poble petit i benvingut. Eh, és qüestió de posar-hi ganes. Sempre, sempre trobem la, les opcions. Eh, ja ho diu el nostre eslogan, que som poble gentil, i jo crec que amb això sempre n'hem donat bona mostra. Molt bé. Vanessa, alguna cosa més que ens vulguis explicar ara, avui aquí de, de Montràs, que ens vulguis comentar? No, simplement que esteu tots convidats a venir a la festa major, que ja sabem que com a bons veïns sempre tant nosaltres anem a la vostra com vosaltres veniu a, a la de casa nostra, i una mica emplaçar a tothom doncs, que vingui, que s'ho bé, que faci, que faci poble, que faci veïnat, i, i res, i que vagi tot molt bé i, ens, i anem estant en contacte. Doncs efectivament ho farem perquè d'aquí prou que et vull veure aquí els estudis per parlar de Montràs i de com encareu les coses. Fins molt aviat, Vanessa Pairo, alcaldessa de Montràs. Perfecte, bona tarda, merci. Seguim amb l'informatiu de la Sintonia de Ràdio Palafrugell, i ara mateix el que farem és cedir el testimoni al nostre cap d'informatius, en Ruben Herranz, perquè eh, va parlant el, el dia d'ahir amb la Sònia Viboles, la tècnica de l'Espai Dona i de l'Espai LGTBI de Palafrugell, i també amb la regidora de Polítiques d'Igualtat eh, i de, també eh, d'Infància i Joventut, la Mònica Tauste, que ens portaran l'elaboració de la Festa Major, concretament de la Festa de la Nit, i també del Punt Lila. Escoltem una part d'aquesta xerrada, una part resumida de les seves opinions i de la xerrada amb en Rubén Ranz, que demà, en el transcurs del nostre matinal, podreu escoltar de manera íntegra, com sempre fem a partir de quarts a dotze del mig i també en repetició a partir de les 8 del veig. Però escoltem, doncs, a la Sònia Viboles i a la Mònica Tauste a en Rubén Ranz. Començarem en tu, Mònica, una miqueta de valoració al voltant de com ha anat aquesta festa major, aquests quatre dies de festa major, diguem, doncs, pròpiament, perquè ja portem amb activitats des de la setmana anterior, però eh, aquests quatre dies d'aquest passat cap de setmana, com, no, quina valoració heu fet ja si heu pogut parlar amb els tècnics? Bueno, hem parlat així molt per sobre i la valoració és molt positiva. Dijous, per ser només música de barraques, va haver-hi molta gent. Divendres amb Doctor Prats, amb, mm. bueno no havíem vist mai tanta gent allà dissabte va anar molt bé també i diumenge també molt bé perfecte, fins l'hora de l'escuma que va ser l'última hora o sigui mm -hmm. que molt bé doncs amb aquesta gran afluència, no sé, fins i tot ara tu comentaves, no? que no havia vist mai tanta gent un dia de barraques com va ser el de divendres amb doctor Prats poder, estem arribant al, al topall de, de, de persones pel que fa també a seguretat i, i tot eh? el que es representa eh? doncs que hi hagi tanta gent en un recinte Home, potser sí, eh? Bé, tot i que aquest any seguretat ha anat superbé, eh, dintre del recinte n'hem tingut així cap problema de baralles ni algun petit incident, però mm. bé, bueno, és normal amb segons quines hores ja amb l'estat de la gent. Mm. Però ha anat molt bé, en general, tot. Ens hem centrat amb el recinte de, de barraques, també hi havia altres activitats paral·leles, com poden ser el racó de la Festa Major, la cercavila que va haver-hi el divendres. També teniu valuacions positives d'això? Sí, el racó ha anat superbé, com sempre, també, i la cercavila, doncs, bueno, per ser el segon any hem augmentat una miqueta de gent, però, bueno, volem més. sigui que l'any que ve esperem tornar-ho a fer i bueno, mirada que vagi millor. Sí que és molt aviat, però no sé si fins i tot... Podíeu plantejar-vos intentar canviar de dia per, o d'hora per, perquè l'afluència fos més... No, no tant l'afluència la, de, de les entitats juvenils, que crec que aquí sí que eh, sí, hi participen, sinó poder més de la gent del poble, no? És sí, això. sí, més que res per la gent del poble. Potser és per horari de feina, tot i que el divendres per la frugillera festiu, mm. però bueno, estem en un lloc de costa, per tant, tenir festa jo crec que és complicat a vegades no ho sé, ho hem d'acabar de replantejar i de mirar. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquest bon recurs de, bosca, de boca que ens ha deixat aquesta festa major, comentarem també un dels aspectes, doncs, no novetat, perquè ja hi era l'any passat, sinó que, eh, doncs, sí que hi ha hagut algunes novetats, com és el canvi d'ubicació, i això crec que ha anat molt bé, estem parlant del, del punt lila, que eh, s'ha guanyat amb visibilitat, oi, Sònia? Sí. Rasi sí, curt, moltíssima, i crec que tenim dades, fins i tot, per que, que això corroboren. Sí, um, s'han apropat a demanar informació a 880 persones en aquests quatre dies. Llavors, um, bueno, és una dada que, que ens diu no?, que no hem, no hem parat. Mm. Hi ha hagut nits que no, no hem parat les persones que estaven fent sensibilització i estàvem allà doncs, plantejant les dinàmiques... Uh, hi havia moments no, que, que eren, ostres, uh, que bé, no? Uh, ara, la gent que ens estigui escoltant, ostres, 880 persones han passat pel Punt Lila? No és... Que, ara tu deies, eh? Feu tasques de sensibilització, sí. i hi, ha, doncs, hi havia una espècie de jocs, ens pots explicar una miqueta com va anar això? Com, com, sí, què, teníem, què oferíeu? Sí, teníem, oferíem pulseres i xapes, amb a Palafrugell no és no i a Palafrugell només si sí, és sí, i a canvi, no donàvem les polseres i xapes... A perquè sí, no? mm -hmm. sinó que demanàvem a la gent que participés en una dinàmica. Llavors es tractava de fer, una, anar una, fer una, una ruleta i en funció del color que et tocava la ruleta havies de fer una prova o una altra. Escriure un hashtag o apuntar una situació de Me Too, de la, la campanya del Me Too, del mm -hmm. Jo També. Llavors hi havia l'iceberg de la violència masclista on visibilitzàvem bueno, l'estructura de la violència masclista i les dones apuntaven situacions de Me Too que havien viscut a nivell personal. Clar, un... i llavors tothom les podia llegir o demanàvem als homes si eh, sabien d'alguna situació que alguna dona els hi hagués explicat que havien viscut sobre algun tipus de violència mm -hmm. o bé l'altra era eh, teníem unes, unes frases que eh, si tocava el color negre doncs teníem unes frases que havien de dir si era veritat, veritat o fals no? eh, amb, amb, sobretot amb dades amb dades i alguna afirmació que normalment en la nostra societat es serveix per justificar les agressions mm -hmm. sexuals i llavors la plantejàvem a veure què, la, què, què em pensava no? la gent d'aquesta doncs, frase. I llavors, eh, i també si en tocava una altra, doncs era fer-se una foto amb uns, amb uns missatges i penjar-lo a les xarxes. Mm -hmm. Llavors eh, teníem... Bueno, era, era dinàmic i era diferent i llavors també permetia, com que teníem xapes i polseres i teníem quatre tipus, que la gent jugués diverses vegades per aconseguir, cada cop havies d'aconseguir una cosa diferent no? i permetia doncs, que, bueno, que, que hi hagués afluència que, que, i que parléssim i tinguéssim converses amb gent en un entorn de nit eh, que normalment no la tens pel carrer, mm -hmm. no? I, i bueno, va ser molt positiu. Okay. Doncs eh, hem comentat la, la part maca, crec que no, no ens deixem res, i malauradament doncs, també hem de lamentar que, com en l'any passat, hi va haver un incident, i també coincidint amb la Festa de l'Escuma, en aquest cas eh, un incident, doncs, del qual eh, ara doncs, va passar diumenge, i per tant ha començat a córrer una miqueta de rumorologia uh, aclarim una miqueta què, què, què va passar i, i, com, i com va actuar i com va actuar i jo crec que hem de posar el focus en, en que tot el protocol que hi havia establert es va, es va fer a la perfecció no? Sí, a veure uh, no donarem detalls de què va passar uh -huh. perquè això és important respectar a la, a la víctima sí, uh -huh. i a la persona que li va passar i els fets sí que volem destacar, doncs, això que comentaves de de la... de... A uh, veure... Un moment, eh? Mm. Això ho pots sí. tallar? Sí, sí, sí, sí. De, de la bona coordinació que hi va haver um, amb els diferents agents implicats en el protocol intern que tenim, no? I... I crec que s'ha de ressaltar això, de que hi ha una feina feta darrere i, i el resultat és una bona atenció i és, i és una atenció ràpida, és una atenció coordinada i i, i, i i atendre a la situació que estava passant i que sobretot la persona pugui que se sentir reconeguda i, i, i ja està, no?, amb aquest fet. Llavors, està bé perquè la persona sabia de la nostra existència ja havia vingut al Pondina a buscar la seva pulsera no? I sabia i sabia, teni, va tenir molt clar en el moment en què li va passar que havia de venir havia mm. de venir i ens va demanar el suport i, i, de, i a partir d'aquí es va activar el protocol mm, Més enllà mm, no, no, o sigui, sí que potser desmentirem el rumor que hi ha, no? Mm. Però sí que demanem que si com, ara a partir de que desmentim aquest rumor, que si us arriba qualsevol tipus d'informació que alimenti aquest rumor demanem a la gent per suport i respecte a la persona que li van passar els fets que no en faci res i que el la bessura o almenys dir, no, jo he escoltat que això no és veritat i, i talli aquest rumor perquè mm, revictimitzem mm. No? i si la persona eh, que, que li ha passat això rep eh, aquest rumor Uh, revictimitzem i això és el que, que no hem de fer hem de cuidar és una manera de cuidar mm. a, a la persona també no? s'han de, de tallar d'arrel perquè aquest tipus de rumorologies doncs, uh, sempre s'escapen molt ràpidament i també cada vegada la bola es va fer més grossi sí. per tant uh, intentem doncs, ara des d'aquesta conversa doncs, uh, que la gent que l'escolti o que se'n faci ressò, doncs que si li arriba algun tipus de rumor en relació amb el que va passar, doncs que el talli d'arrel i, i que digui... I el, I el rumor, no? Podem dir quin és? Sí, sí, sí. Sí, no? Ens ha arribat, jo, m'ha arribat el rumor de que va ser una violació mm -hmm. i desmentim aquest rumor, o sigui, desmentim completament aquest rumor, mm -hmm. val? Va haver-hi un incident durant la festa de l'escuma i després aquesta persona va poder, doncs, ràpidament anar cap a vosaltres sí. i després va activar el protocol i, doncs, les persones que hi havia implicades, doncs, ja la policia local dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas, ja van fer la seva feina. Sí, sí, sí, correcte. I, i per tant, doncs, podem dir que, malgrat aquest fet, doncs, no va anar a pitjor, no va, a, a, a, no va passar doncs, aquesta violació del qual doncs, algú sembla que ha començat a llençar aquest rumor i, per tant, eh, doncs, va quedar en un, un ensurt, no sé com dir-ho, o un incident que es va poder atendre al moment. Sí, mm -hmm. sí, sí, exacte. Llavors, ja, el fet ja està en mans eh, no, judicial mm. i ja està... Bueno, siguin el seu curs, però sí que és veritat que desmentim doncs, aquest fet. És, és fàcil, no?, perquè potser sí. algú, doncs, clar, es va activar doncs, policia, potser devien veure fora que hi havia doncs, moviment, mm. no? Bueno, uh, eh, eh, eh, el que passa és que s'han d'anar molt en compte amb aquest tipus d'informacions, mm -hmm. no?, perquè... Final. realment és, veus alguna cosa entre les teves pròpies deduccions No interpretes el que està passant a la realitat i, i resulta que no té res a veure amb... Fets els rumors, sí. es creen així amb sí. unes uh, sí, deduccions de les persones o fins i tot creences, sí, creences, creences sobre, sobre creences. fets que no, sí, sí, sí. No, no són els que han passat Exactament. i per tant avui en aquesta conversa amb la Sònia i amb la Mònica doncs, l'hem volgut tallar d'arrel hem comentat que va haver aquest incident però destaquem, posem la mirada sobretot en que els protocols van funcionar eh, a la perfecció. No sé si fins i millor que l'any passat. No, no igual, uh -huh. igual, igual, igual. igual. Es van poder coordinar bé i es va poder resoldre bé. i igual De la mateixa manera la persona també sabia de l'existència del punt lila. I, i, i, i, bueno, sabia sí. Mm -hmm. Doncs amb la part positiva d'aquest incident que va haver-hi doncs, acabarem aquesta conversa doncs, explicant que el fet doncs, que aquesta noia ja hagués passat abans pel punt Lila que conegués de la seva existència doncs, va fer que ràpidament anés cap allà i s'activessin doncs, aquests protocols i que tot doncs, es va coordinar a la perfecció i amb això i amb les bones dades, amb aquestes mm. eh, pràcticament 900 persones que van passar pel Pulila doncs crec que és, el, el que és on hem de posar la mirada i aviam si... Podem... Sí, podem anar canviant una mm. mica més la societat i fer-ne conscients i sobretot... Eh... Si, també, si veiem algun tipus de situació, poder-la saber identificar. Si la vivim, mm. també poder-la saber identificar. I només eh, eh, passa això quan en podem parlar, quan ho podem visibilitzar, no? I quan, eh, quan això... Llavors, també comentar que eh, l'agraïment, eh, expressar l'agraïment que ens han donat moltes persones mm. no?, eh, Uh, de, sobre el, el servei no? sobre el, la creació d'aquest servei que estigues present a les barraques llavors, quan veus aquest agraïment i quan uh, reps no? uh, doncs dius ostres, segurament té un sentit i també, amb no? l'incident que va passar també hi veus un sentit mm, sí. Sí? i quan veus l'iceberg el, el, de la violència el que tenien penjat en allà amb tot de situacions que parlàvem les dones, no?, el jo també i situacions molt concretes, doncs deies, té un, té un sentit, no?, el que estem fent. Aquesta ha estat una part de la conversa, com us hem comentat, eh, que Robin Herranz, el nostre director de cap d'informatius, va mantenir la Sònia Biboles i la Mònica Tauste amb aquesta valoració de la festa major, que concret és des, des de joventut i també del punt Lila, eh, i amb aquesta darrera informació que ens han obsequiat també en el programa d'avui. repetint no és tota l'entrevista, la podeu escoltar demà també a través de la nostra programació o Veure'l altro barra a través de la nostra plana web 3w.radiopalafugell.cat. L'informatiu de Ràdio Pala Frugill fa una aturada ara esportiva i la fa amb el Club Hoquei okay Pala Frugill, ja sabeu que fa pocs dies es van visitar amb els nostres estudis eh, tres dels integrants de la nova junta directiva, però anem a saber coses de la part esportiva d'aquest equip que aquesta temporada retorna a l'hoquei Lliga. En Xevi Garcian és el seu entrenador i ens en fa 5 cèntims de com estan en aquesta pretemporada -pre -pre altes, baixes, per l'entitat que novament tornarà a portar el nom de Pala al més alt de l'hoquei Estatal. Xavi Garcia del Club Boquei per la Progell. Actualment ja tenim la plantilla tancada a falta de començar el que seria la pretemporada el 12 d'agost amb les baixes d'en Sergi Pla com a porter en Guillem Ribot i en David Carles llavors d'altes tenim, s'ha fitxat un porter que ens donarà un cot de mà amb el primera catalana i a més a més farà de segon porter nosaltres que és en Joel Palacín provinent de, de Girona, del GEC i després tenim en Sergi, Sergi Canet eh, provinent del Tordera i en Marc Figa que també ve del Tordera i d'altres equips que han estat tots dos han, han donat voltes per molts equips i, i bueno, pensem que ens poden donar un plus a, a, a l'equip de cara a la temporada que ve no? un potser en Marc amb una mica més d'experiència en aquesta categoria d'hoquei, okay, que hi ha mica més veterà, i en Sergi, doncs, un, un jugador d'interior que, que penso que també ens pot donar ens pot donar una altra manera de, de poder enfocar els partits i poder jugar. La pretemporada la comencem el 12 d'agost, i ara estem en aquell període, doncs, de pre-pretemporada, pre no?, doncs, que cada, cada jugador, doncs, té el seu la seva planificació doncs, per arribar una mica en condicions a la la pretemporada que començarem el 12 d'agost. Precisament avui, eh, aquest vespre a les 6 de la tarda, hi ha la, la, el calendari de, de l'UQuiLi, que lliga, es fa el sorteig, i per tant avui sabrem doncs, el sorteig de la, de la competició, que comença el dia 20 de setembre, i el 20 i escaig d'agost eh, participarem a la, Copa, a la Copa Catalana, que això organitza la Federació Catalana de, de Patinatge. I llavors, bueno, doncs una miqueta, doncs això, doncs, començar ens a preparar, doncs, per, perquè pensem que la part física, doncs, aquest any serà bastant important i, doncs, una, serà una pretemporada, doncs, com jo dic sempre, una mica dura, eh, amb calor, amb sol, i que se'ls hi fa molt pesat, però que, que fer una bona, una bona pretemporada, doncs, ens, ens soluciona, doncs, també una mica de... Al llarg de la temporada ons està, està bé físicament que és, que és una part molt important doncs, en aquesta categoria. Així ens parlàm amb en Xavi García d'aquesta pretemporada del Club Hoquei okay Palafugil. Gràcies en Xvy. Seguiguem amb el nostre informatiu a la Sinnia de Radio Palafugil ja a la recta final. Aquest matí hem parlat als nostres estudis amb Clara Poc del Monestir de Sant Pere de Rodes, us ho han dit al principi. Anem a saber-ne més coses, sobretot d'una de les activitats estrella d'aquest estiu. Per petits i grans, les visites, parlem de Pirates, a Sant Pere de Rodes, un dels jocs més emblemàtics, més bonics de l'Empordà i de la Costa Brava en general i del nostre país. L'escoltem, Clara Poc. Mira, potser començaríem pels més petits de casa, amb la, la Mininit de Pirates, aquesta proposta, de fet, ja fa uns quants anys que fem una visita dedicada als pirates... Va ser una, una visita força espontània que va sortir en el monestir en un moment en què ens vam posar a forgar una mica sobre el passat de la pirateria aquí, en el Cap de Creus i vam descobrir que Sant Pere de Rodes hi havia tingut un paper fins i tot destacat. Per una banda era un punt de vigia, òbviament per la seva situació té tota una vista privilegiada sobre aquestes caletes del, del Cap de Creus. Podia veure molt bé quan s'acostaven els pirates, que precisament actuaven ara, eh? O sigui, els pirates no, no venien pas tot l'any, sinó com els turistes aprofitaven l'estiu de juny a setembre per atacar les costes de casa nostra. Llavors el monestir, per una banda, alertava la població i de l'altra també servia de refugi, que això és molt curiós, com ens hem trobat un document del segle XVII, en què el poble de Llançà es trasllada a viure a Sant Pere de Rodes un estiu, perquè temen l'amenaça d'aquests doncs, pirates i pugen al monestir a canvi d'ons de de reconstruir-ne les muralles, els elements defensius i de més, s'instalen a, a aquí dalt llavors aquesta doble vessant per una, val, per una banda de guaita de l'altra de, de refugi de la població eh, ens va semblar molt interessant hi havia a més a més moltíssimes llegendes algunes de tan surrealistes com que un pirata va, va fundar el monestir o que aquí aquesta muntanya hi havien sirenes que tipes del mar i dels mariners van pujar cap aquí amunt doncs mira, vam agafar una miqueta totes aquestes dades històriques, aquestes llegendes i vam fer una, una visita teatralitzada. Aquest any li hem donat una volta en aquesta visita perquè ens trobàvem que hi venia molta mainada petita. No sé si, si t'hi has trobat, però si tens mainada d'això, cinc, sis anys i dius pirates, es tornen literalment locos. I, llavors ens venia mainada molt petita i hem decidit fer una visita amb la companyia Empordà Mar, que és una companyia d'espectacles infantils, que agafant tots aquests continguts, aquestes llegendes, aquesta història del monestir, ens han fet la veritat connectivitat familiar interactiva, que és una passada. La vam estrenar precisament ahir, va funcionar molt bé, vam aconseguir tenir encandilats els nens una hora perseguint el Pirata Uxial i per aquí al monestir, i, i buscant tresors, perquè com saps de Sant Pere de Rodes se n'hi han trobat de tresors, no és un mite. Ara precisament se celebra el 30 aniversari de que es va trobar el tresor de monedes del, del monestir, un tresor de sis, més de 600 monedes d'or i de plata, i llavors fem això, una mica aquest joc, amb l'aniversari, amb els pirates i tot, i els nens doncs, els tenim això, una hora, buscant tresors, per dins del monestir amb dos personatges molt entranyables... Que, que fan tot de peripècies i en fi, una experiència molt bonica la veritat. Un recte final de l'informatiu del dia d'avui, d'aquest dimecres 24 de juliol a la nostra sintonia avui recordem a l'agenda cultural i tenim un parell d'actes prou interessants per assistir-hi a les 9 del vespre a l'hotel Hostalílio de Tamariu i tenim les converses de Barraca, cellers, vins i vinyes de l'Empordà, Montse Molla, nòloga i viticultura, del Mas Molla, l'Ingrita Xiró, de la xef Rigau i Jordi Grau Sagarra, anòleg de vins i licors Jordi Grau, amb una sardinada pels assistents a la Cala Tamariu és una activitat organitzada per la Biblioteca de Palafrugell i a les 10 de la nit a l'església de Sant Pere de Calilla, el 36è cicle de concerts d'estiu amb el trio barroc del Cafè i Susanna Puig el preu és de 15 euros en descomptes de 10 euros pels socis de Juventuts Musicals és gratuït la venda d'entrades és a la tequilla del Teatre Municipal i a les oficines de turisme organitza, en aquest cas joventuts musicals de Palafrugell. Aquests són els actes previstos doncs, per al dia d'avui a la Agenda Cultural a Palafrugell i acabem l'informatiu amb la farmàcia de Guàrdia que serà eh, per eh, el dia d'avui i fins a les 9 al matí de demà dijous, la farmàcia Roure Caselles del carrer Barris i Buixó, número 27 de Palafrugell, amb el telèfon 972-30-06-73 30-06-73 res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, està tot per l'informatiu local i comarcal de la sintonia de ràdio Palafrugell, demà retornarà punt de l'una migdia i en repetició a les 7 de la tarda, jamen Robert Naranza, que passeu una molt bona